хоча він був їхнім в'язним, і що у них вистачило розуму зробити його життя якомога легшим. Мені дуже хотілося побачити Раставаса, про якого я чув. Його називали володарем розуму Марса, і хоча він часто звертав свої чудові таланти на злочинні схеми, ним тим не менш захоплювалися через його велику вченість і майстерність. «Було відомо, що йому понад тисячу років, і через один лише цей факт мені було б цікаво подачити його, оскільки тривалість життя на Барсумі рідко буває такою великою. Вважається, що тисяча років – це межа, але через нашу войовничу натуру та поширеність вбивств мало хто її досягає». Він справді, мабуть, був зморщеною маленькою мумією людини, подумав я, і мені було цікаво, чи вистачить у нього сил, щоб продовжувати ту величезну роботу, якою він займався. Ми чекали зовсім недовго, коли повернувся офіцер у супроводі надзвичайно красивого молодого чоловіка, який дивився на нас з гордовитим і з верхнім виглядом, ніби ми були покидьками людства, а він Богом. «Ще двоє шпигунів, щоб стежити за мною», – глузливо сказав він. «Ще двоє бійців, щоб захищати тебе раз та вас», – виправив офіцер, який привів нас сюди з іншої будівлі. «То це був раз та вас. Я не міг повірити своїм очам. Це був молодий чоловік, без сумніву. Бо, хоча це правда, що ми, марсіани, показуємо мало слідів старіння до самого кінця нашого відведеного, коли розпад відбувається швидко, все ж є певні ознаки молодості, які є очевидними. Раз та вас продовжував вивчати нас». Я бачив, як його брови зсунулися в задумі, коли його очі невідривно дивилися на Джона Картера, ніби він намагався згадати напівзабуте обличчя. Але я знав, що ці двоє чоловіки ніколи не зустрічалися. Що було в голові у Раставаса? «Звідки мені знати, – раптом огризнувся він, – що вони не пробралися в Морбус, щоб убити мене? Звідки мені знати, що вони не стумола чи фундала?» «Вони з гелією, відповів офіцер. «Я бачив, як брови Раста-Васа розгладилися, ніби він раптово знайшов розв'язання проблеми. Це двоє пантанців, яких ми знайшли на шляху до фундала, які шукали службу», – підсумував офіцер. Раста-Вас кивнув. «Я використаю їх, щоб допомагати мені в лабораторії», – сказав він. Офіцер здивовано подивився. «Чи не краще їм деякий час послужити в охороні», – запропонував він. Це дасть вам час поспостерігати за ними і визначити, чи буде безпечно залишити їх, можливо, наодинці з вами в лабораторії. «Я знаю, що роблю», – огризнувся раз та вас. «Мені не потрібна допомога будь-якого другосортного мозку, щоб вирішити, що для мене найкраще. Але, можливо, я роблю вам честь». Офіцер Почервонів Мій наказ був просто передати цих людей вам. Як ви їх використаєте, мене не стосується. Я лише хотів вас убезпечити. Тоді виконуйте свої накази і не лізьте не в свою справу. Я сам про себе подбаю». Його тон був таким же неприємним, як і слова. У мене було перечуття, що з ним буде не дуже приємно працювати. Офіцер знизав плечима, віддав наказ воїнам-хормадам, які нас супроводжували, і вивів їх з зали для прийомів. «Раз та вас нам. Ходімо зі вною», – сказав він. Він провів нас до невеликої кімнати, стіни якої були повністю заставлені полицями, забитими книгами та рукописами. Там стояв стіл, завалений паперами та книгами, за яким він і сів, одночасно показуючи нам, щоб ми сіли на лавку неподалік». Як вас звати? запитав він. Я Дотар Соджат», – відповів Джон Картер, а це Вордай. Ви добре знаєте Вородая і повністю йому довіряєте? запитав Раставас. Це здалося дивним питанням, оскільки Раставас Та Вас не знав жодного з нас. Я знаю Вородая багато років, відповів воєначальник. Я б довірив його лояльності та інтелекту в будь-якій справі, а також його вмінню та мужності як воїна. «Дуже добре», – сказав Раставас. «Тоді я можу довіряти вам обом». «Але звідки ви знаєте, що можете мені довіряти?» – запитально поцікавився Джон Картер. Раставас усміхнувся. «Чесність Джона Картера, принца Геліуму, воєначальника Барсуму, є загальновідомою», – сказав він. «Ми здивовано подивилися на нього». «Щого ви взяли, що я Джон Картер?» – запитав воєначальник. «Ви ніколи його не бачили». «У залі для прийомів мене вразило те, що ви не здавалися справжнім червоним марсіанином. Я уважніше оглянув вас і виявив, що пігмент, яким ви пофарбували шкіру, подекуди стерся. На Марсі є лише двоє жителів Джасума. Один з них – Вадваро, чиє земне ім'я було Пакстон. Я добре його знаю, оскільки він служив моїм помічником у моїх лабораторіях у тунолі». Власне, саме я навчив його до такого рівня майстерності, що він зміг перенести мій старий мозок у це молоде тіло. Тому я знав, що ви не Вадваро. Інша джасум'янська істота – Джон Картер, тому висновок був простим. «Ваші підозри були обґрунтовані, а ваші міркування бездоганні», – сказав воєначальник. «Я – Джон Картер». «Я незабаром мав би сам вам це повідомити, бо був у дорозі до Фундалу, щоб знайти вас, коли нас захопили громади». «Із якої причини воєначальник Барсума шукав раса Таваса?» – запитав великий хірург. «Моя принцеса Дея Торіс була серйозно поранена внаслідок зіткнення двох літаків. Вона вже багато днів лежить без свідомості. Найкращі хірурги Гелію без силі їй допомогти». «Я шукав раса Таваса, щоб благати його про допомогу у відновленні її здоров'я. І тепер ви знаходите мене в'язнем на віддаленому острові у великих Туноліанських болотах, таким самим в'язнем, як і ви. Але я знайшов вас. І яка від цього користь вам чи вашій принцесі?» – запитав Володар розуму Марса. «Ви б поїхали зі мною і допомогли їй, як би могли», – запитав Джон Картер. «Звичайно, я обіцяв ваду Варо та дару Тарусу, джедаку Фундалу, що присвячу свої вміння та знання полегшенню страждань і покращенню людства». «Тоді ми знайдемо вихід», – сказав Джон Картер. Растава похитав головою. «Легко сказати, але неможливо зробити. З Морбуса неможливо втекти». Все одно ми повинні знайти вихід, відповів воєначальник. Я передбачаю, що труднощі втечі з острова можуть бути не такими вже й нездоланними. Мене найбільше турбує подорож великими туноліанськими болотами. Растава похитав головою. Ми ніколи не зможемо покинути острів, він надто добре патрулюється, по-перше. І там надто багато шпигунів та інформаторів. «Багато офіцерів, які здаються червоними марсіанами, насправді є громади, чиї мізки я був змушений пересадити в тіла звичайних людей. Навіть я не знаю, хто це, оскільки операції проводилися лише в присутності ради семи джедів, і обличчя червоних людей були в масках». У деяких із цих семи джедів хитрі уми. Вони хотіли, щоб ті, кому вони могли довіряти, шпигували за мною. І якби я побачив обличчя червоних марсіан, яким я дав мізки гормадів, їхній план був би неефективним. Тепер я не знаю, хто з офіцерів, що оточують мене, гормади, а хто звичайні люди, крім двох. Я впевнений у Джоні Картері, тому що я б знав, якби я зробив пересадку мізків в людині з білою шкірою язуміянина». «І я маю слово Джона Картера щодо тебе, воредаджу. Крім нас трьох, немає нікого, кому ми можемо довіряти. Тому будьте обережні з тим, з ким ви товаришаєте і що говорите, щоб інші почули. Ви будете». Тут його перервав справжній гармидер, який раптово вибухнув в іншій частині будівлі. Це здавалося жахливою сумішшю криків, ревіння, стогонів і хрюкання, ніби орда диких звірів раптово збожеволіла». «Ходімо», – сказав Раставас, – «до нересту монстрів, можливо, ми знадобимося». Сьомий. Чани життя. Раставас провів нас до величезної кімнати, де ми побачили таке видовище, яке, ймовірно, ніколи не відбувалося більше ніде у всьому Всесвіті. У центрі кімнати стояв величезний резервуар за вишки близько чотирьох футів, з якого виходили огидні потвори, майже непідвладні силі людської уяви. А навколо резервуару стояла велика кількість воїнів-гормадів зі своїми офіцерами, які накидалися на жахливих істот, долали їх і зв'язували або знищували їх, якщо вони були надто потворними, щоб успішно функціонувати як бійці. Принаймні 50% з них доводилося знищувати, жахливі карикатури на життя, які не були ні звіром, ні людиною. Один був лише великою масою живої плоті з оком десь і однією рукою. В іншого руки й ноги помінялися місцями, так що коли він ходив, то був догори ногами з головою між ногами. Риси облич багатьох були гротескно не на своїх місцях. Носи, вуха, очі, роти могли бути розкидані без розбору по будь-якій поверхні тулуба чи кінцівок Усіх цих було знищено Зберегли лише тих, у кого було дві руки й ноги, а риси обличчя були десь на голові Ніс міг бути під вухом, а рот над очима Але якщо вони могли функціонувати, зовнішність не мала значення Раз Тавас дивився на них з очевидною гордістю «Що ви про них думаєте?» – запитав він воєначальника. «Досить жахливі», – відповів Джон Картер. «Раставас, здавалося, був ображений. Я поки що не намагався досягти краси, – сказав він, і я повинен визнати, що поки що навіть симетрія обійшла мене стороною. Але і те, й інше прийде». «Я створив людські істоти. Колись я створю ідеальну людину, і нова раса надлюдей населитиме барсум – красивих, розумних, безсмертних. А тим часом ці істоти поширяться по всьому світу і заволодіють його. Вони знищать ваших надлюдей. Ви створили франкенштейнівське військо, яке знищить не тільки вас, але й цивілізацію цілого світу. Вам ніколи не спадало на думку, що таке можливо». Так, спадало, але я ніколи не мав наміру створювати цих істот у такій кількості. Це ідея семи джедів. Я мав намір виростити лише достатньо, щоб сформувати невелику армію, з якою я міг би заволодіти тунол, щоб повернути свій острів і свою стару лабораторію. Гармадир у кімнаті досяг таких масштабів, що подальша розмова була неможливою. Голови, що кричали, котилися по підлозі. Воїни-гормади забирали новостворених істот, яких вважали придатними для життя. А свіжі воїни натовпом вривалися в камеру, щоб замінити їх. нові громади постійно виникали з культурального резервуару, який кишив звивистим життям, як величезний відьомський казан. І ця ж сцена повторювалася в сорока подібних кімнатах по всьому місту Морбус, а потік нових громадів виливався з міста, щоб бути приборканим і навченим офіцерами та більш розумними громадами. «Я був радий і відчув полегшення, коли Раставас запропонував нам оглянути інший етап його роботи, і нам дозволили покинути цю справжню камеру жахів. Він відвів нас до іншої кімнати, де проводилися роботи з реконструкції». Тут голови вирощували нові тіла, а без тіла – нові голови. Гормади, які втратили руки або ноги, вирощували нові. Іноді ці дії йшли не так, і з шиї відрубаної голови виростала лише одна нога. Ідентичний випадок був серед тих, що ми бачили в цій кімнаті. Голова була дуже розлючена з цього приводу і стала досить образливою, лаячи раз таваса. «Яка з мене користь?» – запитав він, – «лише з головою та однією ногою. Вони називають тебе найбільшим розумом Марса. Пфу! У тебе немає мізків, як у сорака. Коли вони виробляють своїх, то дають їм тіло і шість ніг, не кажучи вже про голову. То що ти збираєшся з цим робити? Ось що я хочу знати». «Ну, – задумливо промовив Раставас, – я завжди можу знову розітнути тебе і повернути шматки у чан з культурою». «Ні, ні!» – заверещала голова. «Дайте мені жити, але відріжте цю ногу і дайте мені спробувати виростити тіло». «Дуже добре!» – сказав Раставас. «Завтра». «Чому дістота хоче жити?» – запитав я. «Коли ми пройшли далі?» «Це характерна риса життя, якою б низькою не була його форма», – відповів Раставас. Навіть ці жалюгідні безстатеві потвори, єдина втіха, яких у житті поїдання сирої тканини тварин, хочуть жити. Вони навіть не мріють про існування кохання чи дружби. У них немає духовних чи розумових ресурсів, з яких вони могли б черпати задоволення чи насолоду. Проте вони хочуть жити. «Вони говорять про дружбу», – сказав я. Голова Тор-Дурбара сказала мені не забувати, що вона – мій друг». Вони знають це слово, відповів Раставас, але я впевнений, що вони не відчувають його тонких конотацій. Одне з перших, чого їх навчають, – це слухатися. Можливо, він мав на увазі, що буде слухатися вас, служити вам. Можливо, він навіть не пам'ятає вас зараз. Деякі з них практично не мають пам'яті. Усі їхні реакції суто механічні. Вони реагують на часто повторювані стимули, команди марширувати, битися, йти, зупинятися. Вони також роблять те, що бачать, як роблять більшість їхніх товаришів. Ходімо, ми знайдемо голову Тор Дурбара і подивимося, чи згадує вона вас. Це буде цікавий експеримент. Ми пройшли в іншу камеру, де привали роботи з реконструкції, і раз та вас поговорив з офіцером, який там керував. Чоловік провів нас у дальній кінець кімнати, де стояв великий чан, у якому тулуби відрощували нові руки, ноги чи голови, і кілька голів відрощували нові тіла. Ми ледь встигли дійти до танка, як голова вигукнула «Каор, вордай!» Це був сам 4.8. мільйони вісім. «Каор, тордурбар!» – відповів я. «Я радий знову тебе бачити!» «Не забувай, що в Морбусі у тебе є один друг!» – сказав він. «Незабаром у мене буде нове тіло, і тоді, якщо я знадоблюся тобі, я буду готовий». «Це гормат незвичайної інтелігентності», – сказав Раставас. «Мені доведеться стежити за ним». «Ви повинні дати такому мозку, як у мене, гарне тіло», – сказав Тор Дурбар. «Я хотів би бути таким же гарним, як Вордай або його друг». «Побачимо», – сказав Раставас, а потім нахилився і прошепотів голові. «Більше нічого про це не кажи, просто довірся мені». «Скільки часу знадобиться, щоб виростити нове тіло для Тордурбара?» – запитав Джон Картер. «Дев'ять днів, але це може бути тіло, яке він не зможе використати, і тоді доведеться робити все знову. Я багато чого досяг, але я все ще не можу контролювати розвиток цих тіл або будь-якої їхньої частини. Зазвичай у нього голова вирощує тіло». Це може бути настільки потворне тіло, що воно буде марним, або це може бути лише частина тіла, або навіть інша голова. Колись я зможу це контролювати, колись я зможу створити ідеальних людей. Якщо є всемогутній Бог, він може образитися на це узурпацію його прерогатив, зауважив воєначальник з посмішкою. «Походження життя – це незрозуміла таємниця», – сказав Раставас. «І є достатньо доказів того, що це було результатом випадковості, як і того, що це було сплановано верховною істотою». Я розумію, що вчені вашої Землі вважають, що все життя на цій планеті еволюціонувало з дуже низької форми тваринного життя, яка називається амебою – мікроскопічної нуклеотидної маси протоплазми, без навіть рудиментарної форми свідомості чи розумового життя. Всемогутній творець міг би так само легко створити найвищу можливу форму життя з самого початку, ідеальну істоту, тоді як жодне існуюче життя на жодній з планет не є ідеальним або навіть наближається до досконалості. Тепер на Марсі ми дотримуємось зовсім іншої теорії створення та еволюції. Ми віримо, що коли планета охолоджувалася, хімічні речовини з'єдналися, утворивши спору, яка була основою рослинного життя, з якого після незліченних віків виросло і розквітло дерево життя. Можливо, в центрі долини Дор 23 мільйони років тому, як дехто вважає, можливо, в іншому місці. Протягом незліченних віків плоди цього дерева зазнавали поступових змін еволюції, поступово переходячи від справжнього рослинного життя до поєднання рослинного і тваринного. На перших стадіях плоди дерева володіли лише здатністю до незалежної м'язової дії, тоді як стебло залишалося прикріпленим до материнської рослини. Пізніше в плодах розвинувся мозок, так що, висячи там на своїх довгих стеблах, вони думали і рухалися як особистості. Потім з розвитком сприйняття прийшло порівняння їх. Були досягнуті і порівняні судження, і таким чином розум і здатність міркувати народилися на барсумі. Минали віки. Багато форм життя приходили і зникали на дереві життя» але все ще всі були прикріплені до материнської рослини стеблами різної довжини. Зрештою, плоди на дереві складалися з крихітних рослинних людей, таких, які зараз можна знайти у величезному розмірі в долині Дор, але все ще висять на гілках і гілках дерева на стеблах, які виростали з верхівок їхніх голів. Бруньки, з яких розквітали рослинні люди, нагадували великі горіхи близько фута в діаметрі, розділені подвійними перегородками на чотири секції. В одній секції ріс рослинний чоловік, в іншій – шестиногий черв'як, в третій – прародитель білої мавпи, а в четвертій – первісна людина барсума. Коли брунька лопаталася, рослинний чоловік залишався бовтатися на кінці свого стебла. Але три інші секції падали на землю, де зусилля їхніх ув'язнених мешканців втекти змушували їх стрибати в різні боки. Таким чином, з плином часу, ці ув'язнені істоти були розкидані далеко і широко по поверхні планети. Протягом віків вони проживали своє довге життя у своїх твердих панцерах, стрибаючи і перескакуючи туди-сюди, падаючи в річки, озера і моря, які тоді існували на поверхні Барсума, щоб ще більше розповсюдитися по обличчю нового світу. Незліченні мільярди загинули, перш ніж перша людина прорвалася крізь стіни своєї в'язниці на світло дня. Підбурюваний цікавістю, він розбив інші панцирі, і заселення Барсума почалося. Дерего життя мертве, але перед тим, як воно померло, рослинні люди навчилися відокремлюватися від нього. Їхня двостатевість дозволяла їм розмножуватися подібно до справжніх рослин. «Я бачив їх у долині Дор», – сказав Джон Картер, – «з крихітним рослинним чоловіком, що росте під кожною пахвою, бовтаючись як плід на стеблах, прикріплених до верхівок їхніх голів». «Таким чином випадково еволюціонували сучасні форми життя», – продовжив Раставас, «і вивчаючи їх усі від найнижчих форм до найвищих, я навчився відтворювати життя». «Можливо, на ваш жаль», – припустив я. Можливо, погодився він. 8. Червоний вбивця. Дні минули, протягом яких раз та вас майже постійно тримав нас з собою, але майже завжди навколо були інші, так що у нас було мало можливостей планувати, оскільки ми ніколи не знали, хто друг, а хто шпигун. Думки про Джанай наповнювали мене смутком, і я завжди пильнував, щоб знайти спосіб дізнатися про її долю. Раз та вас застерігав мене не проявляти надто багато інтересу до дівчини, оскільки це могло викликати підозри, які призведуть до моєї загибелі. Але він запевнив мене, що допоможе мені будь-яким чином, який не викличе у нього підозр, і одного дня він знайшов спосіб». Кілька надзвичайно розумних ормадів мали бути відправлені на розгляд ради семи джедів, щоб перевірити їхню придатність до служби в особистій охороні, яку утримував кожен джед, і раз та вас призначив мене з іншими офіцерами супроводжувати їх. Це був перший раз, коли я був за межами будівлі лабораторії, оскільки нікому з нас не дозволялося залишати її, окрім як у справах, таких як ця». Коли я увійшов до великої будівлі, яка фактично була палацом семи джедів, всі мої думки були зайняті джанай і надією, що я зможу її побачити. Я заглядав у коридори, я зазирав у відкриті двері, я навіть думав залишити групу і сховатися в одній з кімнат, повз які ми проходили, а потім спробувати обшукати палац. Але здоровий глуст прийшов мені на допомогу, і я продовжив з іншими до великої зали, де засідала рада семи джедів». Екзамен Гормадів був дуже ретельним, і уважно слухаючи його, і відзначаючи кожне питання і відповідь, а також вплив відповідей на джедів, в моїй голові зародилися зерна плану. Якщо я зможу отримати призначення Тор-Дурбара до охорони джеда, я зможу дізнатися про долю джанай. Згодом ви дізнаєтеся, як усе склалося зовсім інакше, і який химерний план зрештою визрів. Поки ми ще були в залі ради, увійшло кілька воїнів із в'язним, розв'язним червоним чоловіком, шрамованим, загартованим воїном, чиє насмішкувати обличчя і зухвала зарозуміла манера, здавалося, були навмисною, продуманою образою для його викрадачів і семи джедів. Він був кремезний чоловік, і, незважаючи на зусилля воїнів, він прорвався майже до підніжжя підвищення, перш ніж вони змогли його стримати. «Хто цей чоловік?» – запитав один з джедів. «Я – Гантунгур, убивця Амхора», – проривів полонений гучним голосом. «Поверніть мені мій меч, смердючий Ульсіо, і дайте мені показати вам, що справжній боєць може зробити з цими потворними потворами і з вами також. Вони зловили мене в сіті, а це не спосіб для порядних людей брати воїна». Мовчати, наказав Джет, блідий від гніву і відчуваючи образу від того, що його назвали смердючим щуром. Мовчати, закричав Гантунгур, клянуся моїм першим предком. Немає людини, яка змусить Гантуна Гура мовчати. Злізь сюди і спробуй, людина на людину, слизький черв'як. Геть його, вигукнув Джет. Відведи його до Раса Таваса і скажіть Расу Тавасу, щоб він вийняв його мозок і спалив його. Він може робити з тілом все, що забажає. Гантунгур бився як демон, валячи гормадів праворуч і ліворуч, і вони підкорили його лише тоді, коли заплутали в своїх сітях. Потім, викрикуючи прокляття та образи, його потягли до лабораторії. Незабаром після цього джеди обрали гормадів, яких вирішили залишити, а ми вивели інших із зали, де їх передали офіцерам, щоб вони були призначені на ті обов'язки, які, на їхню думку, вони могли виконувати». Потім я повернувся до будівлі лабораторії, так і не побачивши Джанаї і нічого не дізнавшись про неї. Я був страшенно розчарований і пригнічений. Я знайшов Раса Таваса в його маленькому приватному кабінеті. Джон Картер і досить добре сформований Гормат були з ним. Останній стояв спиною до мене, коли я увійшов до кімнати. Коли він почув мій голос, він повернувся і привітав мене на ім'я. Це був Тор Дурбар зі своїм нововирощеним тілом. Одна рука була трохи довша за іншу. Його тулуб був непропорційний його коротким ногам. І у нього було шість пальців на одній нозі і додатковий великий палець на лівій руці. Але в цілому він був досить хорошим зразком для Гормада. «Ну ось я, як новенький», – вигукнув він, – і шилока посмішка розпливлася на його жахливому обличчі. «Що ти про мене думаєш?» «Я радий мати тебе за друга», – сказав я. «Я думаю, що твоє нове тіло дуже сильне, воно чудово розвинене». І справді, так і було. «Я б, однак, хотів мати тіло і обличчя, як у тебе», – сказав Тор Дурбар. «Я тільки що розмовляв про це з расом Тавасом, і він пообіцяв мені його дістати, якщо зможе. Миттєво я згадав Ганку Нагура, вбивцю Амхора, і вирок, який був винесений йому джедом». «Я думаю, що хороше тіло чекає на тебе в лабораторії», – сказав я. Потім я розповів їм історію про гантунагура. Тепер все залежить від раса Таваса. Джед сказав, що він може робити з тілом все, що забажає. «Ми поглянемо на цього чоловіка», – сказав головний мозок Марса, і повів нас до приймальні, де тримали нових жертв, чекаючи його наказів. «Ми знайшли гантунагура надійно зв'язаним і під пильною охороною». Побачивши нас, він почав ревіти й лаятися, без розбору ображаючи нас усіх трьох. Здавалося, що він має дуже злобний характер. Раз Тавас мовчки дивився на нього мить. Потім він відпустив воїнів і офіцерів, які його привели. «Ми подбаємо про нього», – сказав він. «Доповідайте раді семи джедів, що його мозок буде спалено, а тіло використано з користю». Після цього Гантунгур розійшовся на таку тираду, що я подумав, що він збожеволів. І, можливо, так і було. Він скриготав зубами, пускав піну з рота і обзивав Раса Таваса всіма словами, які тільки міг пригадати. Рас Тавас повернувся до Тор-Дурбара. «Ти можеш його нести?» – запитав він. У відповідь Гормат підняв червоношкірого чоловіка так легко, ніби той нічого не важив, і перекинув його через плече. Нове тіло Тор-Дурбара справді було горою сили. Рас Тавас повів нас назад до свого приватного кабінету. «І через невеликий дверний отвір у кімнату, якої я раніше не бачив». Тут стояли два столи на відстані близько 20 дюймів один від одного, верхня частина кожного з яких була чудово відполірованою плитою з твердого ерзиту. На одному кінці столів була полиця, на якій стояли дві порожні скляні посудини і дві подібні посудини, наповнені прозорою, безбарною рідиною, що нагадувала воду. Під кожним столом стояв невеликий мотор. Там було безліч акуратно розставлених хірургічних інструментів, різні посудини з кольоровими рідинами та приладдя, які можна було б знайти в лабораторії чи лікарні, про призначення яких я нічого не знав, бо я, в першу чергу, боєць і ніхто інший. Раз Тавас наказав тордурбару покласти Гансона Гара на один зі столів. «А тепер лягай на інший», – сказав він. «Ти справді збираєшся це зробити?» – вигукнув тордурбар. «Ти збираєшся дати мені гарне нове тіло і обличчя?» «Я б не назвав його особливо гарним», – сказав Раставас з легкою посмішкою. «О, воно чудове!» – вигукнув Тордурбар. «Я буду твоїм рабом назавжди, якщо ти зробиш це для мене». Хоча Гантун Гур був надійно зв'язаний, нам з Джоном Картером довелося тримати його, поки Раставас робив два надрізи на його тілі – один у великій вені, а інший в артерії. До цих надрізів він приєднав кінці двох трубок, одна з яких була з'єднана з порожньою скляною посудиною, а інша – з подібною посудиною, що містила безбарвну рідину. Після з'єднання він натиснув кнопку, яка контролювала невеликий мотор під столом, і кров Гантуна Гура почала перекачуватися в порожню посудину, а вміст іншої посудини впорскувався у спорожнілі вени та артерії. Звичайно, Гантунгур втратив свідомість майже відразу після запуску мотора, і я зітхнув з полегшенням, коли почув останнє від нього. Коли вся кров була замінена безбарвною рідиною, Тавас зняв трубки і закрив отвори в тілі шматочками липкого матеріалу. Потім він повернувся до тордурбара. «Ти справді впевнений, що хочеш бути червоношкірим?» – запитав він. «Я не можу дочекатися», – відповів Гормат. Раставас повторив операцію, яку щойно провів з Гантоном Гуром. Потім він обсприскав обидва тіла тим, що, за його словами, було сильним антисептичним розчином, а потім і себе, ретельно вимивши руки. Тепер він вибрав гострий ніж серед інструментів і зняв скальпи з обох тіл, обвівши лінію росту волосся навколо кожної голови. Після цього він розпиляв череп кожного крихітною круглою пилкою, прикріпленою до кінця гнучкого обертового валу, йдучи по лінії, яку він оголив, знявши скальпи. Це була тривала й дивовижно майстерна операція, і після чотирьох годин він пересадив мозок тордурбара в череп того, хто був гантуном, спритно з'єднав розірвані нерви та ганглії, повернув шкіру голови та надійно зафіксував голову адгезивним матеріалом, який був не лише антисептичним і загоював. Але й місцевим анестетиком. Потім він знову підігрів кров, яку взяв з тіла Гантунгура, додавши кілька крапель якогось прозорого хімічного розчину, і, виводячи рідину з вен і артерій, закачував кров назад, щоб замінити її. Відразу після цього він зробив підшкірну ін'єкцію. Через годину, сказав він, тордурбар прокинеться до нового життя в новому тілі. Саме під час спостереження за цією дивовижною операцією мені спав на думку шалений план, за допомогою якого я міг би зрештою дістатися до Джанаї, або, принаймні, дізнатися, яка доля її спіткала. Я повернувся до Раса Таваса. «Чи змогли б ви повернути мозок Гантунгура в його голову, як би захотіли?» – спитав я. «Звісно. Або ви могли б помістити його в покинутий череп Тордурбара?» Як скоро після видалення мозку ви повинні замінити його іншим? Рідина, яку я закачую у вени та артерії тіла, збереже його на невизначений термін. Кров, яку я вилучив, також зберігається аналогічним чином. Але до чого ти ведеш? «Я хочу, щоб ти пересадив мій мозок у тіло, яке було тілом Тордурбара», – сказав я. «Ти збожеволів?» – запитав Джон Картер. «Ні, ну, можливо, трохи, якщо любов – це божевілля». «Я – Гормат, я можу бути відправлений до Ради семи джедів і, можливо, обраний для служіння їм. Я знаю, що мене можуть обрати, бо знаю, які відповіді давати на їхні запитання. Опинившись там, я зможу знайти можливість дізнатися, що сталося з Джанаєю. Можливо, я навіть зможу врятувати її, і коли я або досягну успіху, або зазнаю невдачі, Раставас зможе повернути мій мозок у моє власне тіло. Ти зробиш це, Раставас». Раставас запитливо подивився на Джона Картера. «Я не маю права висловлювати жодні заперечення», – сказав воєначальник. «Мозок і тіло вора Дая належать йому». «Добре», – сказав Раставас. «Допоможіть мені підняти нового тор-дурбара зі столу, а потім лягте туди самі». Дев'ятий. Людина в гормада. «Коли я прийшов до тями, перше, що я побачив, було моє власне тіло, яке лежало на ерзитовій плиті за кілька дюймів від мене. Це був досить жахливий досвід – дивитися на власний труп. Але коли я сів і подивився на своє нове тіло, стало ще гірше. Я не передбачав, наскільки жахливо бути гормадом з потворним обличчям і деформованим тілом. Мені майже було гидко торкатися себе своїми новими руками. Що, якби щось трапилося з расом та васом, мене пробив холодний піт від цієї думки. Джон Картер і великий хірург дивилися на мене. «Що трапилося?» – спитав останній. «Ви маєте хворий вигляд». Я розповів йому про страх, що раптово охопив мене. Він знизав плечима. «Це було б дуже погано для вас», – сказав він. «У світі є інша людина, можливо, єдина інша людина у всьому Всесвіті, яка могла б повернути ваш мозок у ваше тіло, якби зі мною щось трапилося. Але ви ніколи не змогли б її дістати до Морбуса, поки тут правлять гормади». «Хто він?» – запитав я. Вад Варо, тепер принц Духору, він був у лісом Пакстоном із Ясуму, і він був моїм помічником у моїй лабораторії в Тунолі. Саме він переніс мій старий мозок у це нове тіло. Але не хвилюйтеся, я прожив понад тисячу років. Гормади потребують мене. Немає жодної причини, чому б мені не прожити ще тисячу років. До того часу я навчу іншого помічника, щоб він міг перенести мій мозок у нове тіло. Бачите, я повинен... Жити вічно. «Я сподіваюся, що так», – сказав я. «Саме тоді я виявив тіло вбивці Амхора, що лежало на підлозі». «Що з Тордурбаром?» – запитав я. «Хіба він не мав прийти до тями раніше за мене?» «Я подбав про те, щоб цього не сталося», – сказав Раставас. «Джон Картер і я вирішили, що було б добре, якби ніхто, крім нього і мене, не знав, що ваш мозок було перенесено в тіло Гормада». «Ви мали рацію. Нехай вони думають, що я повністю гормат. Занесіть Тор Дурбара до мого кабінету. Нехай він прийде до тями там, але перш ніж це станеться, ви повинні зникнути з поля зору. Ідіть до лабораторії і допоможіть з появою нових гормадів. Скажіть там офіцеру, що я вас послав. Але чи не впізнає мене Тор Дурбар, коли побачить мене пізніше?» Не думаю, він ніколи не бачив власного обличчя досить часто, щоб з ним звикнути. У Морбусі мало дзеркал, і його нове тіло було таким нещодавнім придбанням, що навряд чи він його впізнає. Якщо впізнає, нам доведеться йому розповісти. Наступні кілька днів були надзвичайно неприємними. Я був гормадом, мені доводилося спілкуватися з гормадами і їсти сирі тканини тварин. Раз та вас озброїв мене, і я мав знищувати жахливі пародії на людство, які виповзали з його огидних танків, настільки потворні, що були непридатні навіть як гормади. Одного разу я зустрів Ті Айтанова, з яким я прилетів до Морбуса на спині Малагора. Він впізнав мене, або принаймні він так думав. «Каор, Тордур Баре!» – привітав він мене. «Отже, у тебе нове тіло. Що сталося з моїм другом, Вором Даєм?» «Я не знаю», – відповів я. «Можливо, він пішов у Чани. Він часто згадував про тебе, перш ніж я втратив його з поля зору. Він дуже хотів, щоб ми з тобою були друзями». «Чому в Іні?» – запитав Тіайтанов. «Я думаю, це чудова ідея», – сказав я, – «бо хотів мати якомога більше друзів. Що ти зараз робиш?» «Я член охорони третього джеда. Я живу в палаці». «Це чудово», – відповів я. «І я думаю, ти бачиш все, що там відбувається». «Я бачу багато. Це змушує мене хотіти бути джедом. Я хотів би мати нове тіло, як у них». «Цікаво, що сталося з дівчиною, яку привезли до палацу одночасно з вором Даєм», – наважився я. «Яка дівчина?» – запитав він. «Її звали Джанаї». «О, Джанаї, вона все ще там. Двоє джедів хочуть її, а інші не дозволяють жодному з них її отримати, принаймні поки що». «Вони збираються скоро проголосувати за це. Я думаю, що кожен з них хоче її. Вона найкрасивіша жінка, яку вони захопили за довгий час. Тож, поки що вона в безпеці», – спитав я. «Що ти маєш на увазі в безпеці?» – запитав він. «Їй дуже пощастить, якщо один із джедів її отримає». «У неї буде все найкраще, і їй не доведеться йти до чанів раса та васа. Але чому ти так цікавишся нею? Можливо, ти хочеш її для себе?» І він розсміявся. Він був би справді здивований, якби знав, що влучив у яблучко. «Як тобі бути членом охорони Джеда?» – спитав я. «Тут дуже добре. До мене добре ставляться, я маю вдосталь їжі та гарне місце для сну, і мені не потрібно важко працювати. Крім того, я маю велику свободу». «Я можу ходити куди завгодно на острові Морбус, крім приватних покоїв джедів. Ти не можеш покинути цю лабораторію». Він торкнувся медалі, що висіла на ланцюжку на його шиї. «Саме це, – сказав він, – дає мені стільки свободи. Це показує, що я перебуваю на службі у третього джеда. Ніхто не наважується мені заважати. Я дуже важлива особа, Тор Дурбар». «Мені дуже шкода тебе, бо ти лише шматок тваринної тканини, який може ходити та розмовляти. Приємно мати такого важливого друга, як ти», – сказав я. «Особливо того, хто допоможе мені, якщо зможе». «Допомогти тобі в чому?», – запитав він. «Джеди постійно закликають нових воїнів, щоб замінити тих, кого вбивають». «Я був би хорошим воїном для охоронців Джеда, і було б добре, якби ми з тобою могли бути разом. Тож, якщо мене виберуть, щоб я постав перед ними на огляд, ти можеш замовити за мене слівце, коли вони запитають, хто мене знає». Він обмірковував це хвилину у свій повільний спосіб, але врешті-решт сказав, «Чому б і ні? Ти виглядаєш дуже сильним, і іноді, коли члени охорони починають сваритися між собою, добре мати сильного друга». «Так, я допоможу тобі, якщо зможу». Іноді вони запитують нас, чи знаємо ми хорошого, сильного воїна, який є розумним, а потім посилають за ним і оглядають його. Звичайно, ти не дуже розумний, але ти можеш пройти, тому що ти такий сильний. Наскільки ти сильний? Насправді, я й сам не знав. Я знав, що я досить сильний, тому що я так легко підіймав тіла. Тож я сказав, я справді не знаю». Чи міг би ти підняти мене? – спитав він. – Я дуже важка людина. Я можу спробувати, – сказав я. Я підняв його дуже легко. Він, здавалося, нічого не важив, тож я подумав, що перевірю, чи зможу я підкинути його над головою. Мені це вдалося навіть більше, ніж я очікував, чи він. Я підкинув його майже до стелі кімнати і зловив, коли він падав. Коли я поставив його на ноги, він подивився на мене з подивом. «Ти найсильніша людина в Морбусі», – сказав він, – «ніколи не було нікого такого сильного, як ти. Я розповім третьому Джеду про тебе». Потім він пішов, залишивши мене сповненим надією. У найкращому випадку я передбачав, що раз Тавас колись може включити мене до групи громадів, яких джеди повинні оглянути. Але оскільки ряди охоронців часто поповнювалися з сіл за межами міста, невідомо було, як довго мені доведеться чекати на таку можливість. Раз Тавас призначив мене особистим слугою Джона Картера, тож нас не розлучали. І оскільки він постійно працював з Расом Тавасом, ми в трьох часто були разом. У присутності інших вони ставилися до мене так, як ставилися б до будь-якого іншого гормада, як до німого і неосвіченого слуги. Але коли ми були наодинці, вони знову сприймали мене як рівного. Вони обидва дивувалися моєї величезній силі, яка була лише одним із випадкових наслідків росту нового тіла Тор-Дурбара. І я був впевнений, що раз Тавас хотів би розрізати мене на шматки та повернути до чанів, сподіваючись створити новий штам надзвичайно потужних громадів. Джон Картер – одна з найлюдяніших осіб, яких я коли-небудь знав». Він у кожному сенсі цього слова – велика людина, державний діяч, солдат, можливо, найкращий фехтувальник, який коли-небудь жив, похмурий і жахливий у бою. Але при цьому він скромний і доступний, і ніколи не втрачав почуття гумору. Коли ми були на Одинці, він жартував зі мною про мою новопридбану вродливість, тихо сміючись, аж у нього боки тряслися». І я справді був видовищем, що надихало як сміх, так і жах. Мій великий торс на коротких ногах, моя права рука, що сягала нижче колін, моя ліва трохи нижче лінії талії, я був зовсім непропорційним. «Твоє обличчя справді твоя найбільша перевага», – сказав він, довго дивлячись на мене. «Я хотів би повернути тебе до геліуму в такому вигляді, як ти є, і представити на наступному левея Джиддака». Ти, звичайно, знаєш, що тебе вважали одним із найвродливіших чоловіків у Геліумі. Я б сказав, ось благородний вордай, падлар гвардії воєначальника, і як би жінки скупчилися навколо тебе. Моє обличчя справді було чимось, що привертало увагу. Жодна риса не була розташована там, де їй слід було бути, і всі були непропорційні, деякі занадто великі, а деякі занадто малі». Моє праве око було високо на лобі, прямо під лінією росту волосся, і було вдвічі більше за моє ліве око, яке було приблизно за півдюйма перед моїм лівим вухом. Мій рот починався внизу підборіддя і йшов вгору під кутом приблизно 45 градусів до точки трохи нижче мого величезного правого ока. Мій ніс був ледь більше ніж бутон і займав місце, де мало бути моє маленьке ліве око. Одне вухо було близько посаджене і крихітне, інше – звисаюча маса, що звисала майже до мого плеча. Це схиляло мене до думки, що симетрія звичайних людей може бути не зовсім випадковою, як вважав Раставас. Тор-Дур-Бар з його новим тілом хотів мати ім'я замість номера, тож Джон Картер і Раставас охрестили його Тунганом, перестановкою складів імені Гантуна Гура. Коли я розповів їм про свою розмову з Тіаятаном Овом, вони погодилися зі мною, що я повинен залишити ім'я Тор-Дурбар. Раставас сказав, що скаже Тунгану, що він пересадив новий мозок Гормада в його старе тіло, і він зробив це за першою ж нагоди. Незабаром після цього я зустрів Тунгана в одному з коридорів лабораторії. Він пильно подивився на мене на мить, а потім зупинив мене. «Як тебе звати?» – запитав він. «Тор-Дургар», – відповів я. Він помітно здригнувся. «Ти справді такий огидний, як виглядаєш?» – запитав він. А потім, не чекаючи на мою відповідь, тримайся подалі від моїх очей, якщо не хочеш потрапити в крематорій або чани. Коли я розповів про це Джону Картеру, Тарасу та Васу, вони добре посміялися. Було добре час від часу посміятися, бо тут було мало чого веселого. Я хвилювався за Джанаї, а також за можливість ніколи не повернути своє колишнє тіло». Рас Тавас був пригнічений через провал його плану повернути свою колишню лабораторію в тунолі та помститися в обісукану Джеддаку. А Джон Картер постійно сумував «Я знав за долею своєї принцеси». Поки ми розмовляли там, у приватній кімнаті Раса Таваса було оголошено про офіцера з палацу і, не чекаючи запрошення, він увійшов до кімнати. «Я прийшов забрати Гормада на ім'я Тор Дурбар», – сказав він. Надішліть за ним без зволікань. Це наказ ради семи джедів, сказав офіцер. Він був похмурим, зарозумілим хлопцем, безсумнівно, один із червоних полонених, в чій череп було імплантовано мозок гормада. Раз вас знизав плечима і вказав на мене: це Тор Дурбар, сказав він. Ікс. Я знаходжу Джанаї. Сім інших гормадів стояли в черзі зі мною перед підвищенням, на якому сиділи сім джедів. Я був, мабуть, найпотворнішим з них усіх. Вони поставили нам багато запитань. Це було в певному сенсі грубе тестування інтелекту, бо вони хотіли, щоб громади з інтелектом вище середнього служили в цьому добірному загоні жахливих гвардійців. Я мав дізнатися, що вони також стають трохи свідомішені за зновнішністю, бо один із джедів довго дивився на мене, а потім відмахнувся. «Нам не потрібна така огидна істота в гвардії», – сказав він. Я озирнувся на інших громадів у кімнаті і справді не побачив великої різниці між ними та мною. Усі вони були жахливими монстрами. Яка різниця, якщо я трохи більш огидний? Звісно, мені нічого не залишалося робити, і, дуже розчарований, я відійшов від лінії. П'ятеро з семи, що залишилися, були трохи кращими, ніж напівдурки, і їх відсіяли. Інші двоє, можливо, були висококласними недоумкуватими в кращому випадку, але їх прийняли. Третій джет звернувся до офіцера. «Де гормат, за яким я послав?» – спитав він. «Тор-Дурбар». «Я Тор-Дурбар», – сказав я. «Підійди сюди», – сказав третій джет, і я знову підійшов до підніж'я підвищення. «Один із моїх гвардійців каже, що ти найсильніша людина в морбусі», – продовжив третій джет. «Це правда?» «Я не знаю», – відповів я, – «я дуже сильний». Він каже, що ти можеш підкинути людину до стелі і знову зловити її. Дай мені подивитися, як ти це зробиш. Я підняв одного з відкинутих гормадів і підкинув його якомога вище. Тоді я дізнався, що не знаю власної сили. Кімната була досить високою, але істота з глухим стуком вдарилася об стелю і впала назад у мої руки непритомною». Семеро джедів та інші в кімнаті з подивом дивилися на мене. «Він може бути некрасивим», – сказав третій джед, – «але я візьму його собі в охорону». Джед, який відмахнувся від мене, заперечив. «Гвардійці повинні бути розумними», – сказав він. «Ця істота виглядає так, ніби у неї взагалі немає місків». «Побачимо», – сказав інший джед, – «і тоді вони почали засипати мене питаннями». Звісно, це були прості питання, на які міг би легко відповісти навіть найбільш неосвідчений з червоношкірих, адже зрештою у запитувачів були лише мізки та досвід громадів. «Він дуже розумний», – сказав третій джет. «Він легко відповідає на всі наші запитання. Я наполягаю на тому, щоб він у мене». «Ми розіграємо його по жеребу», – сказав перший джет. «Ми нічого подібного не робитимемо», – обурився третій джет. «Він належить мені. Це я послав за ним. Ніхто з вас про нього ніколи не чув». «Ми проведемо голосування з цього пригоду», – сказав четвертий джет. П'ятий джет, який відкинув мене, нічого не сказав. Він просто сидів і хмурився. Я виставив його на посміховиско, довівши, що я такий бажаний, що багато джедів хочуть мене». Ходімо, сказав 7-й джет, проголосуємо, щоб вирішити, чи віддати його третьому джеду, чи розіграти його в лотерею. Не витрачайте час, сказав третій джет, бо я все одно збираюся його забрати. Він був великим чоловіком, більшим за будь-кого з його товаришів. Ти завжди створюєш проблеми пробурчав перший джет. Це решта з вас створює проблеми огризнувся третій джет, намагаючись позбавити мене того, що про право належить мені. Третій джед має рацію, сказав другий джед. Ніхто з нас не має жодних прав на цього громада. Ми були готові бачити, як його відкинули, поки третій джед не довів, що з нього вийде бажаний охоронець. Вони сперечалися ще довго, але врешті-решт поступилися третьому джеду. Тепер у мене був новий господар. Він поставив мене під команду одного з своїх офіцерів і мене забрали, щоб посвятити в обов'язки охоронця в палаці семи джедів Морбуса. Офіцер провів мене до великої кімнати охорони, де було багато інших воїнів-гормадів. Тітанов був серед них». І він не втратив часу, щоб приписати собі заслугу в тому, що мене обрали до охорони. Одним з перших речей, чого мене навчили, було те, що я повинен битися і, якщо необхідно, померти, захищаючи третього джеда. Мені дали знак розрізнення охорони, який я повинен був носити на шиї, а потім офіцер взявся навчати мене володінню довгим мечем. Мені довелося вдавати трохи незграбність, щоб він не виявив, що я знайомий зі зброєю краще, ніж він. Він похвалив мене за мої здібності і сказав, що відтепер даватиме мені щоденні інструкції. Я вважав своїх товаришів по службі тупими, егоїстичними ідіотами. Вони всі заздрили один одному і семероджедам, які, зрештою, були лише гормадами з тілами червоношкірих людей. Я виявив, що лише страх тримає їх на повідку, бо вони були достатньо розумні, щоб обурюватися своєю долею і заздрити офіцерам і джедам, які мали владу й авторитет. Грунт був сприятливим для бунту чи революції. Це був лише підводний потік, який відчувався, якщо хтось мав інтелект, бо вони надто боялися шпигунів та інформаторів, щоб висловлювати свої справжні почуття вголос Тепер мене дратувала кожна затримка, яка заважала мені шукати Джанай. Я не наважувався робити жодних запитів щодо неї, оскільки це негайно викликало б підозру, і я не наважувався тинятися по палацу, поки не дізнаюся більше про його звичаї та життя. Наступного дня мене разом із загоном охоронців вивели за стіни міста до переповнених сіл простих гормадів. «Тут я побачив тисячі жахливих істот, тупих і похморих, які не мали жодних задоволень окнім їжі та сну, і лише достатньо інтелекту, щоб бути незадоволеними своєю долею. Звичайно, було багато таких, у кого було менше мізків і не більше уяви, ніж у звірів. Лише вони були задоволені». Я бачив заздрість і ненависть у поглядах, які багато хто з них кидав на нас і наших офіцерів, і після того, як ми проходили, лунали буркітливі звуки, які слідували за нами, як тихе стогін ітру в хвості літуна. Я дійшов висновку, що семеро джедів Морбуса зіткнуться з багатно перешкодами на шляху до свого грандіозного плану заволодіти світ цими істотами, і найнездоланнішою з усіх будуть самі істоти». Нарешті я вивчив звичаї палацу і те, як орієнтуватися в ньому, і у вільне від чергування час я почав систематичні пошуки джанай. Я завжди рухався швидко, ніби виконував якесь важливе доручення, тому, коли я зустрічав офіцерів або громадів, вони не звертали на мене уваги. Одного разу, коли я дійшов до кінця коридору, громад вийшов з дверей і зупинив мене. «Що ти тут робиш?» – запитав він. «Хіба ти не знаєш, що це покої жінок і що сюди нікому не дозволено заходити, крім тих, хто їх охороняє?» «Ви один з охоронців?» – спитав я. «Так, а тепер ідіть своєю дорогою і більше сюди не повертайтеся». «Це, мабуть, дуже важливий пост – охороняти жінок», – сказав я. «Він помітно роздувся від гордості. Безперечно, лише найдовіреніших воїнів обирають». «А жінки дуже красиві?» – спитав я. «Дуже», – сказав він. «Я вам щиро заздрю. Хотів би я теж бути тут охоронцем. Мене б тішило бачити цих красивих жінок. Я ніколи їх не бачив. Просто кинути на них погляд було б чудово». «Ну», – сказав він, – «можливо, нічого страшного не станеться, якщо я дозволю вам трохи подивитися. Ви здаєтесь дуже розумним хлопцем. Як вас звати?» «Я Тор Дурбар», – сказав я. «Я в охороні третього джеда». «Ви Тор Дурбар? Найсильніша людина в Морбусі?» – запитав він. «Так, це я. Я про вас чув. Всі про вас говорять. І про те, як ви кинули Гормада об стелю зали ради так сильно, що вбили його. Я буду дуже радий дозволити вам подивитися на жінок, але не кажіть нікому, що я це зробив». «Звісно, ні», – запевнив я його. Він підійшов до дверей в кінці коридору і розчинив їх. За ними була велика кімната, в якій було кілька жінок і кілька безстатевих гормадів, які, очевидно, були їх слугами. «Можете зайти», – сказав охоронець. «Вони подумають, що ви інший охоронець». Я увійшов до кімнати і швидко озирнувся. І в цей момент моє серце підскочило до горла, тому що там, в дальньому кінці кімнати, була Джанай. Забувши про все інше, я рушив до неї. Я забув про охоронця, я забув, що я потворний монстр, я забув про все, крім того, що тут була жінка, яку я кохав, і тут був я. Охоронець наздогнав мене і поклав руку мені на плече. «Гей, куди це ви йдете?» – запитав він. «Тоді я отямився. Я хотів ближче на них подивитися», – сказав я. «Я хотів побачити, що джеди бачать в жінках». «Ну, ти вже достатньо побачив. Я й сам не розумію, що вони в них бачать. Ходімо, тобі треба звідси вибратися». Поки він це говорив, двері, через які ми зайшли, знову відчинилися, і війшов третій джед. Охоронець здригнувся. «Швидко», – прошепотів він, – «змішайся зі слугами, прикинься одним з них, можливо, він тебе не помітить». Я швидко підійшов до Джанаї і схилився перед нею. «Чого ти хочеш?» – запитала вона. «Що ти тут робиш, Гормаде? Ти не один з наших слуг. У мене є для вас повідомлення», – прошепотів я. Я торкнувся її рукою. Я не міг втриматися. Я ледве стримував величезне бажання обійняти її». Вона відсахнулася від мене з виразом «огиди» то відрази на обличчі. «Не торкайся мене, гормаде», – сказала вона, – «інакше я покличу охорону». Тоді я згадав про жахливого монстра, яким я був, і відсторонився від неї. «Не кличте охорону, поки не почуєте моє повідомлення», – благав я. «Тут немає нікого, хто міг би надіслати мені повідомлення», – сказала вона. «Є вордай», – сказав я, – «ви забули про нього». Я затамував подих, щоб помітити її реакцію. "Вордай", прошепотіла вона. "Він надіслав тебе до мене. Так, він сказав мені знайти вас. Він не знав, чи ви живі. Він сказав мені, що якщо я знайду вас, я повинен сказати вам, що він день і ніч шукає якийсь план, щоб забрати вас від Морбуса. Не може бути жодної надії", сказала вона. Але скажи йому, що я не забула про нього і ніколи не забуду. Щодня я думаю про нього, і тепер щодня я буду благословляти його за те, що він думає про мене і хоче допомогти мені. Я вже збирався сказати їй більше, сказати їй, що вордай кохає її, щоб побачити, чи це її тішить, чи ні. Але потім я почув гучний голос, який запитав, що ти тут робиш? І обернувшись, я побачив, що перший джед увійшов до кімнати і звинувачувально дилиться на третього джеда. «Я прийшов за своєю рабинею», – відповів останній. «Що ти збираєшся з цим робити?» «Цих жінок не розподіляла рада. Ти не маєш права на жодну з них. Якщо тобі потрібно більше рабів, замов додаткових гормадів. Ну ж бо, забирайся звідси!» У відповідь третій джет перетнув кімнату і схопив Джанаї за року. «Ходімо зі мною, жінко», – наказав він, і почав тягнути її до дверей. Тоді перший джет вихопив свій меч і заблокував шлях. Меч третього джеда блиснув і спіхов, і двоє чоловіків зійшли в бою, що змусило третього джеда відпустити Джанаї. Дуель була рідкісним видовищем поганого володіння мечем, але вони так багато стрибали по кімнаті, так страшно рубали і різали в усіх напрямках, що іншим мешканцям кімнати доводилося постійно рухатися, щоб уникнути поранення». «Я завжди намагався триматися між ними та Джанаї і незабаром опинився біля дверей, а дівчина стояла поруч зі мною. Увага Варти, як і всіх інших у кімнаті, була прикута до двох бійців, а двері були прямо за нами. Ніде Джанаї не могла бути в більшій небезпеці, ніж тут. Можливо, ніколи більше я не матиму такої нагоди вивести її з цих покоїв, в яких вона була ув'язнена». «Куди я міг її відвести, я не знав, але вивезти її звідси було б чимось. Якщо якимось чином я зможу переправити її в лабораторію, я впевнений, що Джон Картер і та Вас знайдуть місце, де її сховати». «Схиливши своє потворне обличчя до її прекрасного, я прошепотів, «Ходімо зі мною», але вона відсахнулася». «Будь ласка, не бійся мене», – благав я. «Я роблю це для Вородая, тому що він мій друг. Я хочу спробувати допомогти тобі». «Гаразд», – сказала вона без зайвих вагань. «Я швидко оглянув кімнату. Ніхто не звертав на нас уваги. Усі погляди були зосереджені на бійцях. Я взяв Джанаї за руку, і разом ми вислизнули через дверний отвір у коридор за ним». Одинадцятий. «Війна семи джедів». Тепер, коли ми вийшли з кімнати, де Джанаї була ув'язнена, я не мав жодного уявлення, куди її відвести. Підозри першої.